відповідь знов розумна сказала йому пенелопа. но поклич його, хай він усе мені в вічі розкаже. Ті ж всі, чи сидячи там за дверима, нехай веселяться, чи забавляються в домі, як весело так їм на серці. Власні, бо їхні запаси лежать недоторкані дома, хлів і солодке петво, Лиш домашні їх там споживають. Внадившись в дім наш вони, День у день учащають до нього, Ріжуть нещадно волинам, І вівці, і годовані кози, П'ють наші вина і скристі, безміри й і без справляють Учти свої, витрат не злічити. Немає бо в домі мужа, Як був одісей, щоб нещастя Оте відвернути. Вразіб вернувся Одісей і прийшов на свою батьківщину. Швидко біз сином своїм він помстився на мужах за насильство. Так вона мовила, голосно чхнув Телемах, аж по домі всюди луна розляглась. Засміялась тоді Пенелопа, і до свинопаса Евмея із словом звернулись крилатим. Йдино та швидше покличбо того чужеземця до мене. Чув ти, як син мій чхнув, ледь устигла я мову скінчити. Отже, так само несхибно і смерть женихів напостигне всіх до єдиного. Смерті і кер не уникне ніхто з них. Слово ще інше скажу поклади його в серці своєму. Тільки-ну впевнюсь, що він, усю мені правду, говорить в плащ і хитон одягну, та в інше одіння красиве. Так вона мовила, вчувши цю річ свинопас, тут же зразу до Одісея, наблизившись, слово промовив крилати. «Батечку-гостю!» Це кличе «Розумне тебе, пенелопа!» Зве Телемахова мати, Хоч горем засмучена тяжко, Прагне душею вона Про мужа свого розпитати. А як упевнена буде, Що всю ти їй правду говориш, В плащ і хітон одягнути Звелить, у яких ти найбільшу Маєш потребу, а хліба, по людях собі не збираєш, щоб прохарчити свій шлунок. Подасть тобі кожен, хто схоче.